U ono, onom stajaše Jovan i dvojica od učenika njegovih, i ugledavši Isusa gdje ide rečen, glede, jagnje Božije. I čuše oba učenika kad govoraše i o ti doše za Isusom, A Isus, obazrijevši se i vidjevši gdje idu za njim, reče im, šta tražite? A oni mu rekoše, ravi što prevedeno znači učitelju, gdje stanuješ? Reče im, dođite i vidite... I otidoše i vidješe gdje stanuje, i ostadoše kod njega onaj dan. A oko desetoga časa, a jedan od dvojice koji čuše od Jovana i odoše za njim biješe Andrej, brat Simona Petra. On nađe najprije brata svojega Simona i reče mu, Našli smo Mesiju, što prevedeno znači Hristos. I dovede ga Isusu. Isus pogledavši u njega reče, Ti si Simon, sin Jonin.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 Našli smo onoga, za koga pisa Mojsej u zakonu i proroci, Isusa, sina Josifova, Nazarećanina. I reče mu Natanajlo, iz Nazareta može li biti što dobro? Reče mu Filip, Dođi i vidi. A Isus vidje Natanajla gdje dolazi k i reče za njega Evo pravog Izrailjca u kome nema lukavstva. Reče mu Natanajlo Otkuda me poznaješ? Odgovali Isus i reče mu Prije nego te pozva Filip, vidjeh te kad bijaše pod smokom. Odgovori Natanaju i reče mu, Ravim, ti si sin Boži, ti si car Izrailje. Odgovori Isus i reče mu,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 I Jandzieł Bożyje kako uzła za i siła na sina čo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 ju besmisleno tumaranje kroz vrijeme i prostor i sa velikim rizikom da će se to ogutanje pretvoriti i prerasti u ono strašno i vječno mučenje u onaj strašni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 I lažan, ali ajde, daj da budem neko i nešto. Vidite i sami, ljudi su nekad spremni i na najniži oblik postojanja i djevovanja, samo da imaju neko pripadanje, nekom mjesto, neki posao, kako bi se to danas Reklo. Samo da izbjegnu ono pitanje koje dolazi iz ljubina našeg bića i koje nas pita i kojim se pitamo ko smo mi? Čemu sve ovo? Mnogi na žalost ali i svoju odgovornost na kraju pokušaju da tu agoniju prekinu samubistvu ne da su time sebi nanijeli veliku i gotovo ne isceljivu ranu nanijeli veliku patnju i veliku muku koja će kroz vjekove, vjekova u beskrajnoj vječnosti. E i mi, braću i sestre, koji evo vidio smo svetim hramovima, svetim crkvama, koji evo polako privazimo i tajni svetih praznika, još uvijek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 važnih utješitelja, bespomoćnih moćnika i mrtvih životodavaca, pomračanih prosvetitelja. Evo, lete kao vešinari iznad ljudskog roda koji je na izdisaj. Već počinjući počinjući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 I čitava zemlja preispunjena je onima koji su primjeli otrov demonski svojom slobodnom voljom i počeli da se kreću, to jest demonima dobivaju bivaju navođeni, nadahnjivani na razne akcije, razne...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 Lovca na ljude Velikog lovca Jednog od dvana istorice I prvog koji se Odazvao Na poziv gospodin Na poziv istinitog Boga i istinitog Čovjeka Jer svi drugi bogovi Braće i sestre Jesu lažni Bogovi to jeste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 logažje ušlo u svopor ljudskog života i kad kažemo jedan drugome dobar dan mi lažjemo odmah na žalost kad kažemo i pomaže bog mi grovo čovek ne govorimo istinu to jest lažjemo jer ne vjerujemo da je gospod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 u podnebesu i oni na zemlji drhti, braću i sestre i jece. Međutim, koliko god to bilo i jeste strašno, ipak ne treba očajavati. Ne treba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 У gospodu našem Isusu Hristu, u crkvi njegovoj svetoj, čistoj, moćnoj, životvornoj, on je prisutan i kao Бог istiniti, jedini istiniti Бог, prisutan je kao jedini istiniti čovjek.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 gdanas sjediš se desne strane oca ko sin boži i sin čovjekči u ljudskoj prirodi braće i sestre on sjedi na tim nadnebesnim visinama sa desne strane oca rava oca časti i stili i ljubavi a onda odvojivši svoje učenike među njima prvo zvanog Andreja koga danas slavimo poslao je Duha svetoga na njih, braći i seste. Duha moćnoga, svemoćnoga duha, koji je od oca ishodi. I svišao je na svete apostole, svišao i na svetog Andreja i svezao neraskidivim vezama nebo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 Zavario, braće i sestre, da nikakva sila, ali baš nikakva sila, ne može više da je odvojimo. I ona i danas, evo dok mi danas služimo u svetu liturgiju, mi je služimo, braće i sestre, i možemo da je služimo i služit ćemo je do kraja svijeta i vijeka,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 A da jeste tako, odmak je potvrđeno, braće i sestre, i na primjeru svetih apostova. Sveti apostovi, među njima sveti Andrej, koga danas prosvavljamo. Mada kad svavimo svete apostove, bilo koga pojedinačno, mi ih svavimo i sve saborno. Jer jedna je to duša, braće i sestre. Jedno je to tije Naslovimo svetog Andreja, mi proslavljamo braćo i sestre, svetu trojiću. Mi proslavljamo čovjeka, mi proslavljamo pobjedu braćo i sestre, ljudske prirode nad svim protivnicima od smrti i grijeha do džavove i svijet.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 bolesti da bježe, demoni, braće i sestre, da bježe, duhovoga svijeta, da se ruči, idovišta, hramovi posvećeni idolima, lažnim bogovima, počeli su da se praznati. U žitiju svetog apostola Andreja stoji zapisano da su Idolski храмovi praktično ostali pusti, niko više nije ulazio u njih. Jer je svetlost od gne na svetlost. Propovijedj apostorske obasjavši duše iz bukva i izobrazii tame idogopokronstvo nasvetovilos Bogu poznanju. Poznanja Otca u Sinu, Duhom Svetim, propovjeđu apostola. I danas, braći i seste, u ovako teškom, napetom, vrlo komplikovanom, zamršenom stanju, ljudski rod ima ništa, manji blagoslov, nego što su ga imali ljudi koji su dočekivali i slušali same svete apostole. I mi, braći i sese, iz ovih mreža, demonskih mreža, možemo da izadnjemo samo ako se uključimo i povežemo, uđemo u mrežu apostovsku, I vidite sami,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 Da sve to kratko traje da brzo uspostavljamo kontakte da bude što uдобnije i što je svima. Evo danas zlobo i rukovodstvo daje sve već je popust. Pa kažu ajde umrzuj se samo naprije, evo sve je jeftinije, jeftinije. Ne kraju dobijamo pakete da po 24 sata samo pričam. Slušaš ti mene 12 sati besplatno? Slušam ja tebe 12 sati besplatno. Bieda, braćo i sestre, i vrijeme Izgubljen. A u crkvi nije tako, braći i sestre, u crkvi, u toj blagodatnoj mreži, mi slušamo, slušamo, braći i sestre, riječ apostolsku, slušamo riječi vječnog života, u crkvi, evo sami. Čutimo, zrne? Evo, od vas je niko ne čuje. I zaista vrguje ružno, kao neka mrtvačka mrlja, kad zazvoni telefon i čovjek uzme i izađe iz hrama i javlja se. Kao mrtvačka mrlja. Čutimo, braću i sestri, slušamo. A iako nam da mnogo toga još uvijek nije jasno.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 Koji su to apostoli? Evo gledajte, gledajte i sami, odnosno slušate pa i gledate kako je dolazilo do izbora svetih apostola. Prvo Andrej, pa Andrej priveo svoga rođenog brata Petra, budućeg prvo vrhovnog apostola. Onda pozvao Filipa, pa Filip pozvao Vartolomeja, pa Jovana. Pa Jakova, ve Sinovi. I njih i druge posle u svijet da propovjedaju. Da hvataju. Da love ljude. Jer apostovi su lovci. Lovci na ljude. Kako reče jedna sestra, slušajući jednog sveštenika, propovjednika. Pa mu jednom intimnom duhovnom razgovoru, reče oče. Ja u vama po prvi put vidim lovca. Naravno, moglo je to da mu kaže, jer taj otac je bio dovoljno imun da, kažemo tu pohvalu, ali koja biva usmjerena je tako crkvi, i apostolskoj prihvati a da ne bude povrijedio. Ali vidjelo lovce, jer ta mreža je hvatala ljude, lovila ih, otimala ih od onih koji love duše na smrt. A ovaj lov, braći i sestre, ovi lovci lovete da bi ti život davi. I zaista, pogledajte kad se izvlače mreže, mada na žalost danas slabo lovimo, pogotovo Ove naše dane ovijenili smo se i mi sveštenici, pa sva ali nije da je do mreža, nego do nas. Nije da je do crkve, nego do nas. A ulov se vidi kad se mreže izvuku na nedeljni praznični dan. Ono što smo izvukli, braći i sestre, vidi se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 To je ono što si izvukao. A trebavo je, braće i sestre, mreže da budu pune. I onda kad ih izvlačimo, izvlačimo ovim liturgijskim kretanjem, pa izvučemo narod i dovedemo ga ovdje živome Bogu, živom i prisutnom, da ga je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 Da se vratimo crkvi, braći i sestre, i da se umrežimo u blagodatnu mrežu apostolsku. A znak da smo se umrežili bit će promjena našeg odnosa prema njima, svetim apostolima.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 Jer ako su nam oni nepoznati, braćo i sestre, ako budemo i dalje mislili da je Petrov dar na Cetinju, proslava svetoga Petra Cetinskoga, a ne prvo vrhovnog apostoga Petra, kako mnogi danas u Crnoj gori misle, Ko mi takav odnos budemo imali prema svetim apostolim, Onda će takav, je dakle, loš, pogrešan, opasan, otrovan, naopak odnos, biti i prema gospodu našem, Isusu Hristu, životodavcu, iscelitelju i spasitelju. E onda, braće i sestre, kao što rekao smo na početku, mi nećemo znati šta sa životom da činimo.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 i naša srca osnaži i prosveti našu volju i volju našega naroda i svih naroda, braći i sese. Pa da svi zajedno, svi svožno njima ulovljeni, njima vođeni, budemo izvučeni njihovim režama na obave zemlje obećanom. I tamo